nuferi de India dragi copii vă amintiți de florile acelea albe cu frunze mari care plutesc pe apa lacurilor ele se numesc nuferi dar sunt sigură că nu știți legenda nuferilor de India care sunt albaștri și nu albi iată povestea lor totul s-a petrecut într-o pădure uriașă din India o nespusă liniște și pace domnea un văzduh. Păsările și celelalte viețuitoare se duseseră la culcare și chiar soarele a sfințea cât mai lin dincolo de orizont ca să nu tulbure această împărăție a tăcerii. Dar nu apucase să se întunece de -a binelea că liniștea fost alungată de fulfuitul grapnic al unor aripi de orăcăitul broaștelor, de glasuri tinere care trezise răpădurea din scurtul ei somn. Căci vedeți voi, copii, cu toate că multe viețuitoare puteți întâlni ziua în pădure, tot atât de numeroase sunt și cele care își duc traiul acolo în timpul nopții. Nu era încă noaptea la jumătate când în poiană își făcu apariția o babă urâtă, cu părul lung și năclăit de noroi. Parcă avea pe cap un morman de mușchi uscat. Ea își ridică spre cer chipul slut, ațintind înălțimile cu ochii ei sașii, apoi se ascunse în scorbura unui copac de apropiere și început să cânte. Dar cu ce voce minunată! Era greu să-ți închipui că asculți omenesc, mai slesne ai fi putut crede, că toate privighetorile pădurii se adunaseră la oaltă pentru acea cântare. Când cobora, vocea se mâna cu bubuitul puternic al unui tunet pe timp de furtună, dar tot atât de bine imita și trilurile înalte și cristaline ale câneparului. Ce mai vorbă? Vocea ei putea să vrăjească pe oricine o asculta. Iată de ce venise bătrâna aici! Ea știa că, la miezul nopții, luna cobora cu alaiul ei de stele să danseze pe apa bătrânului lac din pădure, la câțiva pași de locul unde se ascunsese. Chiar în clipa aceea, o rază de lumină se lăsă într-o scânteiere de argint, învăluind totul într-un nor strălucitor. Și îndată ce raza atinse apa, apărură deodată o mulțime de nimfe, unele mai frumoase ca altele. Din mijlocul lor se desprinse o fecioară mândră și gingașă, înveșmântată într-un văl alb argintiu, și purtând pe cap coroana de diamante în forma cornului de lună. Celelalte zâne erau îmbrăcate în muselină de argint, care strălucea de-ți lua vederile. Fermecate de vocea bătrânei, ele se avântară într-un dans plin de grație și armonie. Și au, dansat, și au râs și s-au veselit cu toatele, dar mai ales două dintre cele mai tinere nimfe se deosebeau de celelalte prin voioșia dansului și prin frumusețea lor uimitoare. Când luna porunci sfârșitul petrecerii, ele continuară să danseze, nevoind să pună cap veseliei. Fermecate de vocea bătrânei, care cânta din ce în ce mai tulburător și mai puternic, ele, fapt nemaipomenit, nu mai auzeau vocea reginei lor, care le striga în zadar. Căzuseră sub vraja puterii răului. Sărmanele Nimfe, Nidin și Irina se iveau zorile și regina lor Luna trebuie să plece cu tot alaiul de stele. Atunci baba ieși din ascunzișul ei și, continuând să cânte, veni la marginea lacului. Ea chimă în ajutor soarele, implorându-l, O, preamărite, spulberă cu razele tale de foc strălucirea acestor nimfe și dă în schimb culoare părului meu spălăcit. Și soarele își trimise razele asupra celor două nimfe, răpindu-le strălucirea de argint și lăsându-le tot atât de albe ca spuma mării. Dar bătrâna nu se mulțumi doar cu strălucirea pe care o căpătase părul ei. Ci, revenind la frumusețea ce mai rămăsese celor două nimfe, le preschimbă în două flori albe cu frunze mari care pluteau singuratice pe întinsul lacului. La miezul nopții, ea le dădu din nou înfățeșoarea de nimfe, care s o înveselească cu dansurile lor în ceasurile lungi de întuneric, pentru ca în zori să le prefacă iarăși în flori albe de nufăr pe, pe apa lacului. Bietele făpturi. Ele priveau într-una spre cer, doar-doar vor răzări pe regina lor luna și pe surorile lor stelele, până când cerul se înduioșă, dar fiindcă nu le mai putea reda strălucirea de odinioară, le învășmântă în albastrului blând și limpede. Acum știți, copii, de cenuferii de India sunt albastre? Și cu toate că de atunci au trecut atâția ani, s-ar putea să vedeți încă și acum, în timpul nopții, pe bătrâna vrăjitoare care a luat chip de frumoasă zână a lacului și să ascultați cântecile ei minunate, care nu se opresc niciodată.